الم تر الى الالذين اوتو نصیبا من الکتاب آیتا نیدی لیلی ستا علم نیدی رابن باگ کسانو باندی چی اغیی تور کلشیوی یو کافی نیسا د کتابنا ده <coughs> او دیره بدللی شي بیا حکم د الله تعالی دا لیکه ما بینهم دا الله کتاب تر بدللی شي په ما بیندې سم ایتو الله پری کومن او بیا می وړل د دین اړې او هم وارزون او حل د اجدارات د دې عادت ته اجدارات نو دا الزینا نسوق مراد دې کتاب او تورات ورغلی شوې فلم ترا الی الزین آیا استعلم ندرا غلقا که سانو چیت دې او دې کتاب نو مراد څه نيوم کول نه الله کپې نسو ته مللو ندی را بللی شي چرتره بللی شي قران تر بللی شي يدعون الکتاب الله قران ایمان را لسته سو تورات کې دا مسله چې دا پیغمبر حق دی نو کتاب هم حق دی چې فیصله دا قران په مابند دی چې حقا فیصله وکي چې کومه اختلاف مسالې دي هغه ورله حل او بیا مزید د قران نه عراز کيده د عراز د ديادت يوه معنا ده دا الذين اوت نصيبا من الكتاب نو مراد يهود او ايلا كتاب الله نو مراد قران او ديني او شانې نزول د ناغي موافق مراد هم يهود دي يهود ته نو مراد دي د كتاب نو مراد دونه اله كتاب الله نو مراد اورات تی عبداللہ اپنی عباس اپنی روایت تیجی نبی علیہ السلام بدا یہود سر ورطت دیو مدرسا بیتلو مدارس پہ وطای دعوت بہت نبی علیہ السلام ورطت نبی علیہ السلام نے نعیم ابن عمر حارس ابن عزید یہودیانو کیسے کسان تپوسیو کا نبی علیہ السلام تیجی تچاک پدی نبی علیہ السلام پر میں نعیم اللہ تی ابراہیم پدی نی ابراہیم ہیمی لیدی په جواب په توراستوب درم سي بارکه ان شاء الله راشي دی وي ابراہیم عليه السلام یوودی ونته بیا یو دي زموږ باندې ادي بد دعاو کوله رستوب راشي چې دی ابراہیم عليه السلام یوودی غني ساين وي صحیح غنو نو پیغمبر عليه السلام دوی صحیح تک نستا سر کتاب شته یو دعونه اله کتابل نه الله کتاب ته رب التا سر ټول کتاب د تورات اګابراهيم عليه السلام يهودينو اګه په ملت توحيد باندې دا خبره د دی غلطه دی انکار په تورا ته راځي ځکه اګړي که زمونه په ځکه اګابراهيم عليه السلام کومه زمونه کې د ودني سره کاله مخکې تیر شوه او يهود خو د نبي عليه السلام نو مخکې عيسى عليه السلام څخه 600 سال مخکې او د دینه مخکې موسی عليه السلام نو او عيسایې د رښت راګل اګابراهيم عليه السلام تیر شوه نو دی نو مراد تینا یهود کتاب ترابلل دی کتاب نو مراد تورات تی پیغمبر وطیوی رانا چی پیسا لیو گوگو رستا سپر تورات کی نو انکارو خو تورات تی نو بیا یو دعاو نا الہ کتاب اللہ نو مراد اغد تورات تی ایو مانا دا ایو شان نوزول بل بیانو لیشید عبداللہ ابن عباس سننا چی را آیات پر یو واقعہ کے نازل شوید اواکیه سو بیاند کتاب نو مرات تورات ته ویا واکیه په ذکر کړه اواکیه دا نه چې دا يهود خیبر کې مزيدل ملته يو پای کې لوي خلکو په يهودو کې داینه زناو شویو سړينه يوزنانه وایو سړيو خلوي خلکو نه بدينه رجم کوو ندي بدل وګړي چې دا سړي رجم کې دا خز رجم کې زکه شریبان خلکو په دې کې ندي لان دخل شور جوړ کو چې ګره مونږ باندې رجم ته په کار باندې وې دا چې ځان خلا چې زینو کې ور دي مالدار زینا کړې دي ته څه نوای دیبم کېم کړو ندي خپل کې مشوره وکړه چې دا سي کار کو د عوام شور جوړې شو شو نو نبي عليه السلام دین آسان دی محمد عليه السلام مونږ ته په حق عمر د دین آسان دی نزد خیبر نه بلل شو او 200 مله په سلنه شو مدینې ته نو په مدینه دا حکم آسانې باغې باندې پیسې لاو چې کوم خلک د زنانه د مدا به د قانونه وبچ د څنګه سارول نه وبچ نبی راله مديني تراله د نبی رسول الله د مسلې اسلام ولا ټیم ورک دي جمع شول ته مشوره کوي نبی الله اسلام او ویراشی په د دغه دا دا یہ عالم یہودی عالم ابن سوریہ لو فدق علاقہ کے پاتھ کئی دا مدینہ کی فدق علاقہ ہو سو ما بودھنا فدق کے پاتھ کئی دا علاقہ مشہور ہے اور پر اس پر کا معنی ابن سوریہ دا دا دیلوی عالم نبی علیہ السلام نے تا کو نو کہ عمبر علیہ تورات را لے گا پہ سلا با زمو کے تورات کی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنے تا پوسکو پترسو کی درموی عالم سوکتے آنو دی دکا عبداللہ ابن سوریہ اگر آمکی کو رجل آوارو دوی دی کانا ساری ینی عبداللہ ابن سوریہ فردک کی پاتی کی در آمکی کو سر راغلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی السلام بیان کلو چی دکا سے سالے دی کانا سالے دی دی عالم پیامبر اسلام تن تاسو به دې سوريه دوتیاو او پیغمبر اسلام تنه تاسو کته تورات باندې زیات ټکوېږي دی وته او دا غصه داخله ګومان کوي دیما دې عالم غړي پیغمبر اسلام باندې تورات راغله ابن سوريه دی اود ترې شروع ک تورات شروع کولا دا مسلې بګروب اسنلول نه ابن سوريه دا سه کارو پږي عبارت دې له شروع مسله دا کانو دښتو مسله مخکنه شروع کو طاری باندې ووتکه خور ودکه وخت د دې او بل عالم د ایمان ته ځای ووتکه خور د دې او عالم او مسلمان شه عبد الله سلام نو پیغمبر اسلام ته کذبا عبد الله دله دشمن درو شکم تک درجه مو طالې باندې د ګوت په وړاندې د الله پیغمبر او د مخکنه شروع د پکې هغه د ایمان هغه چې کوم مساله هغه پکې پځای په نو برحال او ته امر له سلام وته خو بس دا وځو سزه تورات کې را کنه بس دا پیسې له پکانه باندې وله نو بس غزنه یې ان تل څنګه سار ته پکانه باندې وشتل پدی باندې انتهایی غوسه شو نو الله ایت نازل کړه د نګور علم راپا پسانو باندې کتابته ملو کتاب وله و اج خپل کتاب ته رو بل تورات کرو بل نبی فیصله نه باندې نو زانت کتاب او توراق پل کتاب گنیو چھتاو تبای رازستا سو پا کتاب پیسلک و نسمع تولا پاریکن منو بیان ددین او دلالیگی اللہ پرمائی و هم معارضون دا ددی عادت دا اعناس کول ددی عادت ورپسی عیات کے ذالک بی انہ ذالک بی انہ هم قالو لن تمسنن نارو الا ایاما نادودن دې کټې د خپل کتاب نه د اعراض وجه بیان کړي د خپل کتاب باندې عمل وولي نه او کتاب د تور شاکې نه د آیات له مناسب پریک هم تر شو د یو غلط عقیده و او چون ګرست دا, دا کتاب دی مکمل خپل محرب کړه دی بدل کړه دې تورات مکمل هغه اصلي تورات نه ملایې بادشاہانو عام مکمل حتم کړي انجیل یو په دې اصول نه ادي خپل غوتوبان نیواله تا کېدلې کېلې دا د ځان لپاره جوړه کړي د الله حکم و ددئی داکی دی مطابق ددئی اکی دادا چلن تمسنن الا ایاما معدودا نو با اللہ کنا چی مون با یوسور از زمون پلارانو د بادت کل دی موسیٰ علیہ السلام قلع وصلویق رجی نداغی مطابق با اللہ مون با یوسور از اوٹ کی زمون پلارانو گنا کنے مون با اوٹ کی او دین دا دادی اوٹ کدو چی دی دنیا اوز رک نو بس د زره قالو مقابله کې بيو رسول الله موسيزي او موږ تاسو نه نشته ودا اورې زموږ سيزي په اور کې بیا وګور راغله الله وی په کتاب عمل زکه نه کوي دې عقیده دا چې موږ اور نه ممسکه یو شوره د پښیمان چونګې دې په خپل ګومان کې مسلمانان او ګناي شي و د پلاران او د مسلمان د په جهنم د په ګنا باندې نو هغه د بلانا نمونه باندې به مونږ جهانم او بیا به بیره ورځې هدي په خپل ګومان مسلمان او ګونانګر مسلمان د لپاره سزاد اصل کې د دې د عقیده علم دې مسلمانان نه کی کران د يهوديا د ګلنګسي لپاره کې دې ايات څه الله ډارک ویلې چې بلا من کسبه و دې په داخلي جوړ من کسب سییه اتاچه شرک او کو حاتت به حدیته او دنا دا پر شرک او کو پراته نو دغه د پور کی همیشئ ال تور پس آیاتم الله هوې ددیچ غور د با همیشا میجی دی با همشه د ور د پرې چاکو او شرک کړي دی یوه جنا کفر او شرک کړي نو الله وی دی په کتاب عمل نکند یو دک د عالیه تاکید دی دا اګی د غلطه دا د بنیاد د غلط ته دای د مسله ادیم وغره په دینیم دو کور کړد دې ته دینیم و خپل <سؤال> دین کې ما هغه غلط اقیدو کانو یو ترون چې کوم دی الله باندې لیکري نو یو دکا کې د پلار غلطی جوړ کړی چې بس د باندې لپاره د عذاب دی یا سلمي هر عذاب دا د ځان باندې اقیدو نو د ځان باندې الله باندې دین کې یو مسله را استل د ځان په الله دروړو به تاسو دې دا چې د زنا مسله جوړه الله دې دروغ الله دین الله دا خبر نه کوي تا په الله باندې وتړي پیغمبر دا خبر نه کوي تا په پیغمبر باندې نو د دې د مجلسو مره بدعت چې دا الله او د الله پر رسول باندې درو جوړول دي او د زنا دین د الله په دین کې خود سخته طریقې راوکل دي نو دې په خپل دین کې دغه غلطي خبره الله <سؤال> ويخرب في دينهم دک ورکړی ته پختل دین کې ماکان یو ترون خبرو چې کومه د بادشاہانو او د دې خلکو او د دزان علماو هغه د ځانه جوړ کړی د دې ته دک خبرو هغه د کوه الله تعالی ورته سی رواه خان د يهودو او ام مسلمانانو تمييز د قیامت په حالت باندې ورکه فكيف اذا جمعنا الله وي بدلی به سبت حالتي سن اقر حالت بيد دي اذا جما نه هر كلمه راجمو ليوم القدا سيرس كي لاره بفي چي داغي پراکلو کې شک نشته راضي و وه في كل نفس او هر نفس تبورت نشي پوره پوره جزاء ما کسبت ما کسبت جزاء دا اغشه چې د کړه دیو هم لا یو دمون او د دینه پر باندې ب ظلم انش دا چې نیکی نه ذکر ثواب او دا چې نیکی نه ذکر او دا انکی ګټ ثواب ته الله کم کینو دام ظلم دی دا غونه انده کری الله تعالی په حضور باندې غونه وروته داسه ظلم ونشی کوله هر انسان ته بد خپل غنا سه ځامله اوی دی د خپل سواب کې ثواب و ملای نو د دې به حالت وي نو اشاره د به خپل ته جوه یریږي خپل دین کم پاله باندې درو جوړی دا الله په دین باندې درو جوړی نو قیامت کې به بد حالتی داږي وهو قوى السزاب بها ملاوية لأغنى ياروتك وقصي قل اللهم مالك الملك تؤت الملك منتشا هذا آيات مطلق بني ذانبه لأن هذا الشام نزوله لأغب بها بيانته هذا آيات سنگل لأدلشه قل هو آيات پیغمبره آيات عام ده ده ده و جنه محك عام معنى قل هو آيات پیغمبره تبوه و تعلیم تم و امه دم تعلیم دی امه دم تعلیم ورغی پیغمبر ته خبر نه دا امه ته همي اللهم اے الله مالک الملک اے الله مالک الملک اے الله تمالک الملک اللهم اے الله مالک الملک یا مالک الملک تمالک الملک بادشاه د بادشاه نوچه بادشاہ دا بادشاہانا نو بادشاہ هاستالا اس تو تیل ملکا تا بادشاہت ورکے من آگا چاہتا او بادشاہت نمراد بازیگو نبوت تا مراد دی عام دیکن نبوت بادشاہی دا نبوت نلویے بلا بادشاہی نشتے پیغمبری او کنون بادشاہ های دی من تشا چاہتا چے ورل مسلمانانو تا پیغمبر ویلو چی ما تا جبریل علیہ السلام خبر را کچی رون ا او باتشاہی ورکے وطنز علموکا او باتشاہی اخلی ممن دا اغشانا تشاہ چیتا اغسطل <سؤال> اوارنو دا اغنی واخلی و تو عز و عزت ورکے منعا چاہتا تشاہ چیتا اوارن لکہ صحابہ وطا مسلمان وطا و تو ضد لو اوترس ورکے زلیلکے منعا چاہتا تشاہ چیتا اوارن لکہ رون شو پارس ورشو کافران شو بیادک الخير ستاپلاس کي خدا الخير تول خيرات او خيرونه تول خير ستاپلاس کي شرم ده الله پلاس کي خيرم ده الله پلاس کي عذابم ده الله پلاس کي نعمتم ده الله پلاس کي او خيره ذکر کي عادت تعليم راکي خيرم ده الله پیدا کردو ده الله پیدا کردو الله نسبت الله الکه <سؤال> پیدا کوم که الله <سؤال> دې کوم انسان شر پیدا کول د څه په نقصان دې شر کول د الله تعالی خالق دې شرم خیر خیر الله الله پیدا خیر پي نو دې خلق مذمت او غابت کوي شر کول نه پیدا کول نه کړ نه دا کول نکړنی شر مله پیدا کړي شر مله پیدا کړي چون کې شر نسبت الله تا رب نه کې پیدا بي د طریقې سو خیر نسبت چون کې د خیر مقام دی بادشاہي الله ورکی عزت الله ورکی دی وځي به کل خیر ذکر اول ځکه راځي پنځم چې پاره کې براشي ان شاء كل من عند الله خیر او شر دواړه د الله ترپا دی फायदा او نقصان الله و انک علی کل شیء قدیر خدایا پاک ته هر نو دی آیات کې موږ تاسو ته د دعا تعلیمونه پدې آیات کې دعا موږ به ترينه دعا موږ تاسو ته خوده دا به ترينه دعا د دې تعلیم کې د الله نور ته لیږه د دې وجهه احادیث کې اگر ریवायتکه علامه طببی تری منصور کې لیکل دي علامه طببی لیکل دایې دا پیغمبر علیه صلاتو وسلمي او صحابین معاذ ابن جبل یواز د یمې مسکینو پیغمبر علیه صلاتو وسلم دیمن کاظم جوړ د یمې مسکینو و سلم بس لارا کہ اگر ایک زار کم نموز نیفات اکم دادیو جی مسکنو نبی علیہ السلام و تاو پرمائل دعای و تاو کولا خان دا مشکلات و تا حل کولا دا پردوسیزو نیو مرانی عمال یو دنیای اسباب دیو پہ امبر علیہ السلام و تا دا آیاتو خوا و تا دا آیاتو آیات آیا آیات. او چاہلا کلشین قدیر تا ارسین ورپسین دعا والا علپازو کولا دا علپازو آیا اللہم رحمان الدنیا ورحیمهما او خاص مهربان عام مهربانې په دنیا او آخرت کې او خاص مهربانې په دنیا او آخرت کې توتی منهما من تشا دنیا خیرت کړې چا چې اوواله وتمنو دنیا خیرت کې من نه کې منهما من تشا د دې دوړو نه من ارحمنی رحمتا خدای په مازه رحمتو دې توغنی به ان رحمت من سوا چې تما پاږې بے پرواکي منظرکې د نور خلقونو اللهم إقلي ديني اللهم إقلي عني الدين وضايا زماكرت عداكي وضايا ما دفكر نبي قرواكي وآنني من الفقر وطوفني في عبادت وضايا استف عبادتكي موفادكي وجهاد في سبيل كي وستف جهاد بلاركي موفادكي نوكذا عرباء الفات نويني شيء عمل لبهتريني دا آیات وه دې پسی پورتو کې دعا کې نړۍ د دنیا او خیرت کې مهربان عام مهربان خاص مهربان خدای ما په خپل رحمت فرماندار کې خدای ما د غیرو د محتاج نه خلاص کې خدای استا په عبادت او استا په جهاد کې مهرباني پورتوګم نو آیات کې یو دعا او بل یو حدیث دې براني ویل پیغمبر اسلام پر مهال چکم کوم اعظم د انسان په دعا کې د انسان دعا قبل کې و لِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ چه انسان دا الله لینو چه پا آئیسر اللہ دعا پر لے حدیث کرازی پر امبر لیسلامو پر مل آیات دے اللہ هم مالک الملک توت الملک منتشا دا آیات دے نو دا دعا دے آیات کی یا تعلیم دے دعا دے بہترین دعا اللہ تلاؤ خود بلپا آیات کس خبری ذکر شو بس بادشاہت او دا معلوم شو دا خبری چھ بادشاہت ورکی اللہ ورکی او چې اخلی الله ورکی ندو دے اکی دا بساتے چھ زلت او عزت بادشاہی اغسطل او ورکو دادا دا اللہ تلاف اکبرت کینی او عزت او زلت تو پیجنے گورے خواہ یو دے عزت او دے زلت اسباب دی اسباب جدہ شئر عزت او زلت جدہ دی یو سلی سر با عزت او دے زلت بلا د عزت بلا اسباب به ور سره مال او دولت خو عزت د نه وي خلک به طلبه ریسپ وي نو ازباب جداشه دی عزت جداشه نه پسباب کی عزت نه دي بعضو خلکو سره ازباب د عزت دی رکو عزت نه ني او بعضو خلکو سره عزت يوم ني الله نن سبا تاسو عزت او ذلت هغه د نه عبارت کړي د ازباب چې کله الله عزت انسان سره هیڅ شي د خلقو پخترو کې هغه د اسمان نه اچيتي او چې کله الله زلت نو هغه سره د نظم کې او ډېر شګ نه خو په خلقو کې د دز... پخلو پسترو کې نظم نو آیات ته تعلیم داده چې عقیده دا باندې ساتي چې بادشاہ حق ستون کې وركون کې عزت او قانون کې آواز سن کې دا الله تعالی د ان شي حکم پکی دا مالی. انو د سرسره د الله قدرت وړاندې ځکه دا چې جنور کول ساسان ਕਰਨه دا چې هغه دا چې ان قلول موږ تاسو ویني او امر منډوي دي کار دا سه آسان کار نه دین ورسره د خبره ثابت شو ان الله علی کل شی قدیر سرا چې قدرت کامل د الله طاقت ته چې عزت اغسل او کول ورکول او اسل دا سه آسان کارنه دا په کامل قدرت باندې کې دی او چې کوي ان الله انک علی کل شی قدیر خدای ته هر قادره نو دا آیات که منگا تاسو تتالیمات شو دا اللہ سپاد پکی زکر شد آگه اکی دو او دا دعا باکه دا تالیم بل آیات نازل سنگش دا آیات دا آیات شانی نزول ام بوری خواب آیات اولی نازل شو دا آیات دا پانا خپل شانی نزول پیامو کمان دی نبی علیہ السلام د غزه خندق وکاو خندق چې کله مدینه باندې راغل کفر راجمه او په مدینه باندې حمله کولو مسلمانان خطر دي نو سخت وکاو نبی اسلام د رسول الله د سلام د سره کوم مشوره واسطي صحابه بس دا پیغمبر لسلام د سلام سلمان الفارسي رضی الله تعالی هم مشوره ورکړي زمو ملک بل کل سختिरा له نو دا ترتیب وکړي چې خندق وبني پیغمبر علیہ السلام صحابو ته لسو لسو صحابو ته سلوي لا زيدا سي ورکته دومره دومره کنه اغب ته سو کنه نبی یوم یوم کبا نه پک یو غټ راغیو غټ ډیر مضبوط او سخت غاغه نه ماده پیغمبر علیہ السلام د اسلام په خپل باندې راغیو یو صحابي د لاس استاو تاغي باندې گذارو ته او گذار سره بالکل مدینه روخانه ټول چا مخه تابوچی تیار نه یا غزار تجنا بیل السلام او کو پیغمبر علیہ السلام فرمایو چې ما تا یرمک پلان کې ملک او پودل شي روش نه اس بل غزارو کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایو چې ما ته درون عوام سر مهاله کاره پی شروع رومیا او چې بل غزارو کو علیہ الصلات والسلام رومیا ته بدرین غزان سره صنايع سناره کار کړو چې عمات د یبریل السلام خبر راته چې الله تعالی به داستا امت در کوي ستا امت به دا فتح کوي نمونه ته کنه هیج اړینه ودا و د دا حال دی چې ځان د پرکن دي کني ځان نشي مخصوص کولی د یری دا حال دی خپل امت یا نو خپل صحابه ملګرو ته وایي چې روم به پاتکیږي پاریس به پاتکیږي او یمن به پاتکیږي هغه وخت ہدایت ساتي دوت ویلو متنی یو ایران پاریس ایران شنچا ایران ایران سره دا ټولې دا مسقط او دا قوشه علاقې سم د چوسه رب علاقې دی دا د ایران سره لګېل او یو روم جنگي ارتخيالو کې کنا صاحب 50000 وایستا 1000000 جمع کړو جمع کړو او مسلمانان تقریبا 50000 غالبا دره دمر مضبوط حکومت درو او دې بل ایرانیانو ته ایران په وخت پر مضبوطو سپورې دا هغوی نه نه مکه چې کوم شاهی ایران شنشاه ایران دا نه زمونګه سپاره ثاني ولې او شاه ایران لیکلي وایي ته بیا ما پیو دي ته ما پیو غل شاه باندې لیکي شنشاه ایران باندې لیکي دا زمونګه د بادشاہتاسو دوستای کړی دې بیا ما پیو نو دومره دې بادشاہت ولودا بیا اغم لاله سره وقول شنشاه ایران بعضي اغم سره وقول او پسې خوميني راغې رکشو چه د صحابه په دور کې د کرومم ختم شو ټکڑے ټکڑے شه اغا jihad راواله شه شو افغانستان شه افغانستانم ځان تسوي افغانستانم لاړه تر افغانستان پر اسلام اغا خوش ندی په ټټو په کلی ګروید یره داخله چې غیر چاپر کندکني او خبره د روم او د فارس کې نو الله تعالی دا آیت نازل ک ها قل لله مالم ملکم الله به روم او فارس الله ورکړي ازت د الله لاس کېد کيردا او عزت او ذلت د الله لاس کېد ولله العزه ول رسوله عزت الله د پاره د الله رسول د پاره دي او د مؤمنانو د پاره دي او د عزت او ذلت مالک څوک دی الله تعالی دی د بادشاہت او څولو د مالک څوک دی الله تعالی دی مسلمانانو ته الله دا دعا نازل کړه چې دا دعا کوي چې عزت او ذلت وركون کې څوک الله تعالی دے. و دا آیات په کومه کې وینازل شولې شکل د حندق مقاوعین مسلمانانو پر ټوکی پیغمبر علی سلام خبر او د صحابه ته پېښون گیور کله د دې مسلمانانو پوری الٹا اټو کی شروع کړې ان د کا آیات الله نازل ورپسې آیات کې تولج الليل بالنهار دا په دغه مزبورو مثلا باندې دلائل لېها د لاین د قدرت دي عزت او ذلت او باعثات الله او کل د دین الله داسه داسه کارونه کوي اغه ته اورید اغه د الله تعالی په قدرت باندې دلیل دي چې الله مضبوط قدرت ولري د بادشاہت ورکول شي ځکه لویز وی بی کارونه کوي مدلایل کلیه بیان دي تو لی جل ايه الله تعالی تو لی جلل تشپدا هله په نهاري پرځه کې نورس سي واشي او تو لی جلل اورز داخله کې پشپکه نشپه سي واشي شپه او اجبا د قدرت مسله د کله داسې وي چې د یو طرفه مثلاً راز وګړي نو کله داسې چې د بل او کله د دوه طرفه لړړي دا نقشه ک تاسو په داسې ترتیبه دا څنګه څنګه شپه کله او کل دوار ترپس کی سیوا کی و دا سے قدرت والده تعالی او ارپسی و تخرج الحیت رو باسی جوانده من المیت دمرین تو جوانده مراد سرے لیو خو جوانده پا حقیقی مانا بانده اخبر جوانده تبیل کی گلکان جوانده انسان پیدا شی دمرین نتپینا دمرو امود پیدا شی که پیدا نشی تخرج الحیت جوانده انسان پیدا که من المیت دمرین نتپینا او چېر ګوټي دا وره کړا د مړي اګه پیدا شکه ناګې کیسه شته اګه کې او ژوند چې ګوټه د پیدا شي مې باڅه حت ورکول الله تعالی دا وره چې اغه د ژوندې د مړي نه راواسي اوازیت فارج الحی علیم انسان نه حین مراد علیم علیم په مسم د ژوندیده نبی حی معنا مجازي ده راواسي منل ميت د جاهل انسان نو او جاهل راواسي نو مهالما د بیل موږ کې کست داغه لا وی بل امر مو. زی تقریبا 10 کمپین څه په بیل موږ اخبارات راوستي دي چې دومره دومره په لنه جوړې دي او کلاړی عالم السلام ته ورا پردانه مثال نو السلام د الله ته هم برده او د بلځته وره کاټر ابراہیم عليه السلام ته وره فلاره کاټر د زه تخرج الحي وتربص جند عالم من الجاهل تجاهله دميد وتخرج الميت او تم يضرب واسم مره واسم من الحي جند ترګره ملګې پیدا شګنه جند انسان ملګې مت پیدا او عالم ده جاهل ميتنه پیدا شي جاهل دینه پیدا شي ظلم ملته پیدا شي جزره الله دې ياله دا ټولې معنی دې شي و ترجو کوم انتشاء او ترز حسابا بغیر حساب برد حساب بغیر حسابه رزق وارکه بیسیار نو دی پسی دا اللہ نخفل حاجتنو اختل پکا دی جی کل انسان تردید پوری دا دعا دا مقبول دوا دی چا با نکرزی دا کرز دا پارم بہترین بس نحن نوزی پولنی انٹر ٹیمبر امری علم تر آیت نبوری الالہدینہ پسامتا اوتو نصیبا من الكتاب اوتو چوارقش ویله نصیبا من الكتاب نصیبا او حصدا من الكتاب د کتابنا د تورات یو نا. دعو کتاب الله کلام د الله تا قران تا یا ای دعو ناديرا کتاب الله تورات کتاب د تورات ل ب مच پصل के پ ب دئ کي ثم تل ب्याणي جي روبرदानी آ کئي فري को من دना و هم او چري پ حال کے منا کو कीدي ج اسماعرا द وजने قالوا لذا خبرك لذا لن تمسن نار هرگیز بونس زاین نه او هرگیز بونس زاین نه لره الا ايها محمد ذات ما لريه سوره پشميره او اجبا جديده كنونه بلارم ڪري د استادي بده دخر په ګلال لابل او اسعاد پکلا ده خبر کي ممكن بابون نه زكد at pan sa sar jam بس gunauna ma bas za za na de parak parai bas mungo khabar khwaini na gaifu nahnu ahiba mungo khuda allah za auladi aw da allah tala mahdubana nahnu abna allah waliba azam che kam sa rayis a salem pan che de ga pawle da tolo b guna ki pe ambar pan che de da ji ba یورل ځای چې د قیامت راځي عجیبا ګرځي هغه چې ګناونه کوي دا هغه سزا مخې علیه وسلم کړل نه الله وی دا کیدی دی نو کڑی بس په ګناکه اړم دی دیغه مو کار شنه دی علیه وسلم پانسې شوی او یوهو دی وی بس په اوزو رضی الله تعالیش دا سزا کړنه ورسره ځان نشته ذلک عذره دی وجناب انه یقینم دی قالوا دي وی دیلن تمسل النار هرگز بنسنه کی مونلار او بنسوزه اینگلر او الا ایام المعذات المدري او شوره د دشمن دشمن لشی ورزی وقر همه ما په دوته گچولیدلرا فکیفا پسرانگی حالت بید دی سنا حالت بید دی ازا پا آوکی جمعناہم اللہ وچی مجمع قدیلہ لیو من پدا سے ورس کے لا رائب فیہی جنشتر شک پراک لود دے کے وحفیت او سزا کل نفسن و او او قر قر بدل ور کې شي کوله نفس هر یو نفس ما کسبت بدل دا وس چې کسبې کړې او هم لا یو او حال دا چې په دې بظلم نشي کولې قلت هو یا کې دعا کا او امه تعلیم شي دعا کوي اللهم يا مالك كلامه کې اي مالك الملک بادشاہ د بادشاہه بادشاہ د بادشاہانو तुल मुल्क तौर के बादशाहत लड़ा मालिक अल मुल्क के बादशाह द बादशाहत तुल मुल्क तौर के बादशाहत मेरा मन आ चाहता कशा उचित वाली मालिक अल मुल्क मन में प्रमुख बादशाहत बादशाहो बादशाहत ت مُلْکَتَ ورکه بادشاہ حق لرا من آچا تا تشاوچ تو واړې وطن زه واخلی الملک بادشاہ حق لرا مې من راچا تا تشاوچ من آچا تا تشاوچ تو واړې وت دیوت النل ورکه من آچا لرا تشاوچ تو واړې بیا دې کا پلاستا کې الخير طول خير نبی ان کای کیننت چالا کل شی ان قدیر په هر یو شی باندې قدرت درونه تول جل لیلۃ داخل ال <سؤال> الله الیل اشکر ال <سؤال> ط جوتهداخلداخل ان ر ل را فِي تشپې فَشْبَكِ تو خرج وَتُخْرِجُ ترباې جووندي ل منل ما ت مِنَ مړنا و تو خرج ما تا روبا س مړي من الح د جودينا تر سپور د پررک من آچ تا تشا چې تو وواړي ب حصاب بغیر یا الله زما حاجتونه سکه دا ټول څه چې کولې یا الله زما حاجتونه برابر کې اک زی حاجتي یا برابر کې